بسم الله الرحمن الرحیم دا اطیب الحالات بارے کې دوه اشعار ذکر کولو چې څوک دین نه پیژني خپل کار کې دی یی مقصود کې چې الله عبادت ته دا الله راضا دا بهترین شی دی لات پرمې ته وی لاتو سرواله علا حذف الائے دا علاقو په کمول باندې بل شی ته ترجمه ورکوې علاقا کمیک علاقات تا لقيې کمې کوي وخت بهې قیمتتی وي لی مولی فې تاب غفرله لو د خپله ااشال جوړ دي یاه زلی شعورقرران دهمله د پنپیر استاز ما ناز استستا دي هغهه به چې پیشقرران ملا ته حافندي پیش شوي بیاسیب بی؟ او هغه بر د انشاءال له تاه بیا حما ک یو ش را شي ل ق سوه بنل ل افت ده کاې دا هغه share دی نو دا ثواب ماده چې د قران کې راغلم لا ټول وینشت دي شاو قران ته یو څه ثواب ويشته سورته بقره او یوسه شي زمي دا سورته قصص اول یې چې ختم شي زمي شروع شروعي او ماوند د ثاوین بی اعلی ماده دا ثاوین چې غري په پایل لري ثواب نه پیتو استماوی نه جهابې به شوري سره بسي ابياتن سه بخبره ازدری سه وي ابياتن شیرونه دي انشط توها فنااد یاتل ادب چې دا ما ویدیو او یو انجممن د ادب و کې د اعلم کې الله مالې قې بدار لوم ادی بنددي یا ح نه او میروبي اجازه کې قال شاعر کله چې تورو ته خو وکړه شو چې د دی شاعر دقالبانې شیرونه اوخې جوئ څنګه مګل دهڅکهیو اوخې جوئ دا اکثر د شاعران چې ور رز کي ګ نه الک دې څرنادو وي څو ته الګو دې فلان کی دا شعر سرنامه شو ته په خپل وای ز په خپل بل بل بل بل شروع پیو کی وړه ارشاد پی جوړ انشطها آه ارشاد ارشاد آه خلق یو دې شعر صفات پی ارشاد ارشاد انشطوا ماویرو کی نادیه تل ادب نادیه فليدوا نادیه چرادی هغه شر ده تمتته من شمیې اارارې نه فما فما بادللهشيې من اارې دی ش حالله چته سرړی روان دی نو دا خبره چې دن اوکله تمتهلو تف دوست چا ته والا د بوییوللو د هغه ایرار بوتي د نجدنا چد نه دا یو بوټې خوش خوش دی خوشبویه د نهجر مقام کې دا ډیرو دغه دی نه تو وای د دی نه بوي والله خوشببيي والله تفند شدي فمه بعضدل من اارې د نن مادیګر نهپ پس پهګورې بیا ایرار بوتي د د نهې لاېې دی ورې لا ششي نووس پی ذات ازن پے سو برابر کا تمت من شمیم ایرار نجن فما بعد اللهیۃ من ایراری دا شعر پ ہمارا باندې پیشٹی کپی انشوی وی دا شاعر وی کنا چا کوچ کو د خپل وطن نو پردی وطن و سر دما پ پتن کدا پردی وطن د پ ک نشٹی بارختو نا او ایرار بقلت الناعمت طیبه الريح الواحده ایرارا احرار جمادی د بوی د اغعارار غټونا او دا بوټي ته خوش بیا نو ما په دی باندې اشعار جوړلو هر څارې بارو د ترغیب ورخړې دي چې ځان لوالي باندې بل سیل ترحیم او ارکو ځان لوالي زبردستی سه زبردش شه الا ما علت جنو بيو تخلي ستره علام على التجنب والتخلي فقلت أجيبهم هذا شعاري لقد طوفت في الآفاق دارا وجبت القفر والبيد السحاري وجربت البلاد ومن عليها وميست الصغار من الكباري فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ أَحَدًا نَصُوحًا يَقِينِي مِنْ أُقُوعِ فِي يَوَارِي وَلَا يَغْطَابُنِي إِنَ غِبُتُ عَنْهُ وَلَا يُوذِهِ إِذَا هُوَ فِي جِوَارِي رَأَيْتُهُمُوا عَدُوِي فِي الْبَلَايا وَأَحْبَابِي إِذَا أَنَذُوا يَسَارِي وَلَكِنَّ الْكِتَابَ كِتَابَ عِلْمٍ فلاکنې نل کتابه کتاب بامن سمیري ف لليون نهارري یوواسینی اضا حجممت هممومي ویوننی ا ا في دماري خليلي ف هووااجېېوررضیا انسي مونیسي حام پر في تعلودي وولي و امرري ح دخهائري وقد ماري یو دافررو عسکرل احظ عني حده ا ا في سوارري اذا ما معشي تو همماً ومن هو افااقې وبي خوماري فله ی هلوا موومم خلي قلل به من قطف فماري مریفونې علمې نه بجوې ح و تقریب ل معدري داري خوموي تیبل حالات دي و اضې ل د یم_پري زره دي سفه و ک ل پولامو او ما بلامتیا وای کې اولااممو حالت ته بل ریوالی او پزان لو وت او پزان لوالی بانی اولام اولام اه او احبوه وا احب فیه ملامتا ان الملامه فیه من عاداه تس بوت توه ان شاء الله تعالی متددیږي بوای اه او اوحبو وا احب فیه ملامتا ان الملامه تفي من اعدائي لا يخافون الله تعالى لا يخافون الله تعالى لا طلاب على كفاف ریسور ریسه هند نه دیاتو لا طلاب ولا طلاب على كفاف پتا وړ الملامتیا نیو رکیږي په کفاب باندې شیخ په زندگی کې د دې په اندازه چې رکی ځان دواری ته وي ا سنگراجی ا داوی کی چرایي کانہ ا سورۃ قصص کی دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام اور چګه ہاں جی ہاں جی و يتجنبوا الاشقا عمر دی شابنده بالکل يتجنب دی و يتجنبوا الاشقا او دا غږ چې کوم څنګه راځي بیا نی بل غوی تربانی دارنګی التا فوز دغه د نو مه سلا ور چې په به صورتت بي آنجووبي تا څنګه کاریان چې ته نووي دا کاریان وي او به سرت بیاجووبي لهو د لر تهتل لو او هغوی ته پته نووي چې دا ته بته غوري ورته کوله تخلي مې خوببي بهل خللا ما ته ځانلهوالی خوښ شو او بتون الخلا ته بتون خلاصه کوي چې دی ک سړی ځان د ناستې او بیت الخلا ته بیت الخلا کوي چې سړی ځان دغم نه خالی کي او بتون خلاتته سره خلاصه کوي چې ځان خااري که نه برته لیوا په کرا شيی کوي او دور موروب شي نو بس کواعت بربر شو ب کولا شو وله مله ته جننو بیا وته خللی فکل ته کووجي به هم حاضشيري <شعاری> جواب مې ديته ورکو چې دا زما شار دی پهې باې ما ممه ته کوي تا زما عادت دی ما پهدي ممهله ته کوي چې ته له ولي او در سډ وې کوي او درو جواب دی دادلیل دي جواب نور که چې دا ما شعار دی نه چھیړ ملنګو کو نه چھیړ بس ولي لقد طوفت في الآفاق درن وې زو ګرځېدلې ما په آفاقو کې ډېر وخت اوجت القفر والبي دستحري او ما خالي زما کې چې دن اغم کچکړېلې کټکړې مې دي او هغه بیابانو نه صحرا غاني طوفيتو طوفت گرزیدوته وي چطوفون بينها و بين حميم طوفون بعضكم العبا اطاف نو افاق چې ذکر اطرافسته وي څه درک؟ خلنه ګړي کوي څه کړه افاق څه کنا؟ دغه استادانه وي دلایلی افاقی دلې څه؟ او بالافق الاعلى کنا افاق براغاله ده تاسو څنګه قاریان يي ای. صدوريم اياتنا فالافاقي وفي انفسهم افلا يفسرون دا قاریان ای. تاسو نو غوځو قاری رمضان قاری موفق قاری گزاره کوو صدوريم اياتنا فالافاقي وفي انفسهم افلا يفسرون دهرن پایو ل دهر جوبتو جابو صخرہ بالواد جابو صخرہ بالواد او قفر آه. اغا دهو چیدنو بیلی اغا الکرمتو کی چکلواتی قبر حربن بمکان قفر لیسا بی قرب قبر حربن قبرو قفر خالی تو بیت بیابان تو یہ سحارہ وجر رابطول بلا د منله تجربي م کوي دي په خاونومانېڅوک چې دی خاارونمانې وما یستوسیغاه رال کېباري دا واړو واړهې دل نه چېېغ جو دا کړي دي ف اننی لمم ج د أحد نهسو ما ماسوو خیر خواونونموندو یقنی من وکوفی راري چې ما بچ کې د واقع ک دوله ز او په عبو کې وقع یې تایا ذې ته وقایع ویژه کده کتاب پکې خرابولل نه چکوته کی او دې کتاب ته جته دغه نه شي لگا وقایع نه شي غته نه شي کتاب خرابېږي نو وقایع یقي وقایتا اه فین لم اجد احد النصحل موحتمم معنا کوله دلته کې موحتمم نه غټ غټ موحتمم نه د مدرسې توبو ال الله توبتن نصحو دې نصو حاغونی شې توبو باسي اوس یې او اذل <سؤال> طالبم نوما و میدانر بچی زبردست ثمانه دیو غڑا به قصه وغڑلا دا توبتن نسوحن توبتن موصوف ته او نسوح ذل صفته اخلاصمند توبه او نسوح وزن فعول دی فعول چی په مانا د فاعل مذکر و مؤنث pkg برابری او فعین چی په مانا د مفعولی امراۃ جریحه و راجلون جریح سلاف نجاح کی په توذا حترایشی دا په مانا د مفعول سره چی نه دا مذکر و مؤنث اخلاص مند توبه مراده دا شو چه چه دا نه صبح ودی سړی توبه بیا بګی چې س جوړه کی ودا نه صبح یو سړی ودی د بچا د لور سره ناستو کنه ځان نه جینه جوړه کړیو حالت سره مردا غوستو دی کې راغی هر رخصو بیا غی چې چې دا هر ګورما هغه تل ملګرو سره ګورم تاسو ری بربندومه نو بیا بګی مخک ځان نه دوی وایته جوګر دی ویو ری وایدار چې ډېر اخلاص یا الله یا الله اونچې بربړدی مخه کړی کی کتاب ملته شه دې او دا هم ځان نه جوګر دی لکه انو زه ذکرو یی بس بیا ری وته نې بکړی ما ګرځانله ارامیا نو زه زرو غړی وته نه باز ګرادی چې دنه دا شی لري شو دغه وترو لګیږي بس دا اخلاص سره ته وایو شو کوی نه وې دنه ما کی چې دنه بلی سره راواتو وې د اخلاص وې چې الله بیا باندې کومو یالله زکه وې چې توبو ته الله ای توبتن نسو او موتن انسه مدرسې او استاد ته وې الله دا من من ان لم جداح نهسون یقنی م نو کو اوواري دا سری می بیا موندو ولا ی غتابوننی ان غغی انان هو دا سری من اوونه موندو چې زما غبت نه کې ې غب شم واللاله یوزی ذا وفی جو واري او دا سریمونونهمونو چې ماه تریب نه را کې چې زما پهګاون کې بلکې راته هممو عدووي فیل او میری دل دی خلقو لرچه زمان دشمنانی پا مصیبتونو کی چی مصیبت ربانی راشی انو تختیران ویاسن سرانو گواری و احبابي اذا انزو یساری او زمان دوستانی کله چیز مال دارای والی منو اری و رامن ڈیوی چیو پیالا چی خویرانس کی گنا و اذا تکونو کریتن ادعا لها و اذا یو حاصل حیث و یدعا نارو ایدو زورانو کروی خانک و یو زیم یو ایتوبو مو ادو وی فل بلایا وا احبابی اذا انذو یساری زار شد کتابنا سموی ولکنل کتاب کتاب علم لیکن کتاب خدا علم کتاب لناول ناول پیدا غول غشای نو ولکنل کتاب کتاب علم سمیری فل لیالی و نهاری داز ما سره پشپی کی خبری کی حضرات اعظم خبری کی یا اما کنتا سنگراجی مستقبی نبی سامران تفجرور کاریاں کیره کاریاں مستقبی نبی سامران سامر د شپې خبره ته وې د ما سره د شپې خبره کې زموږ سره چې دنه هم نشینی او درځ بیره سره خبره کې حضرت پتو نه دی و نور راشي ٹھیک دی یار کومه